Pista 3. Istoria culturii și civilizației 5 Roman. De Ovidiu Drimba, Editura Seculum. Editura Vestala. Pagina 23. Neorganizați într-un stat, căutând doar terenuri cultivabile și de pășunat, migrația lor a fost pașnică, ajungând până în teritoriile Germaniei de azi. Vezi, notă 2. Citesc, nota 2. Berlin, Leipzig, Chemnit se scrie că H.E. Z, Elba și altele sunt nume slave. Încheiat nota 2. În zona balcanică și în alte regiuni a Rusiei, a Moraviei, a Boemiei și a Poloniei actuale, așezarea lor a dus la formarea statelor slave. Vezi notă 3. Citesc nota 3. Istoria, civilizația și cultura acestora va forma, la fel ca pentru perioada medievală din Franța, Italia, Germania, Anglia și țările românești, obiectul unor capitole speciale din volumul următor. Încheiat nota 3 Figură pagina 21 Reprezintă o hartă Regiunile și anii în care au avut loc incursiunile ungurilor. Încheiat figură Sarazini. Nenumăratele incursiuni deja și pentru a captura oameni vânduți apoi ca sclavi, incursiuni care apoi au terorizat coastele europene ale Mediteranei, Occidentale și Centrale, de-a lungul secolelor 9 și 10, au fost acțiuni necoordonate ale unor bande compozite, în paranteză de berberi, de spanioli și italieni, convertiți la islamism, de levantini, provenind din diferite regiuni, etc., închid paranteza, în care arabii ocupau doar câteva posturi de comandă până în secolul 10. În nordul Africii și mai ales în Spania s-au constituit asociații de marinari pirați, semi-independente cu arsenale proprii și a căror pradă erau la început navele capturate în larg sau de-a lungul costelor. În paranteză, asemenea bande s-au constituit și în Sicilia după cucerirea insulei de către musulmani în 827 și în insulele Baleare către 902, închid paranteza. Pe uscat, incursiunile piraților sarazini au început, vezi notă 1, încă din primii ani ai secolului IX. Citesc notă 1. În incursiunea din 806 în insula Panteleria, se scrie p a -n -t e -l, l e r i a sarazinii capturează 60 de călugări pe care îi vând în Spania ca sclavi. Raidurile se repetă în 808, 810, 813, etc., în alte regiuni de pe coasta mării Tireniene le mai des prădate sunt insulele Corsica și Sardinia, care în secolul IX erau ghilimele țări ale nimănui. Închid ghilimele, încheiat notă 1. După cucerirea de către musulmani a Cretei și a Siciliei, pirații sarazini își stabilesc baze pentru a-și depozita prada înainte de a o transporta la bazele lor din Spania pe teritoriul țărilor creștine. Vezi notă 2. Citesc notă 2. În sudul Italiei, primele bande de sarazini apar în solda ducelui de Napoli, între 834-889. În 890 ocupă Taranto, iar în 841 cuceresc Bari. Contra lor, ducele de Benevento cheamă în ajutor pirați sarazini din Creta. Încheiat notă 2. În 846, o bandă de sarazini de barcă la Ostia intră în Roma și jefuiește bazilicele Pietro și S. Paolo Fuori Lemura. Prima expediție a francilor în Italia meridională distruge garnizoana piraților din Benevento. În paranteză 847, închid paranteza, în timp ce papa Leon al IV-lea, pentru a apăra Roma, restaurează zidul Aurelian. Ofensiva continuă, trupele bizantine recuceresc orașul Bari, în paranteză după o dominație sarazină de 30 de ani, închid paranteza, și puternica garnizoana piraților din Taranto, în paranteză 880, închid paranteza. Pirații se concentrează atunci în regiunea Campania, unde găsesc și complicități în mediul local. Orașele comerciale se înțeleg cu ei pentru a-și asigura interesele. În interiorul peninsulei, mănăstirile în special sunt ținta jafurilor și distrugerilor. În 883, celebra mănăstire Monte Cassino este jefuită iar călugării masacrați. Un grup de pirați saradini se instalează în regiunea Abruzo, se scrie Abruzzo. Alte grupuri trec din Marea Tireniană în Marea Adriatică, ajungând până în Valea Padului. După ce trupele bizantine îi alungă din sudul Italiei, în paranteză 855, închid paranteza, sarazinii se retrag spre nord pe coasta tireniană dintre Napoli și Genova, fondând o bază foarte puternică la Fraxinetum, în Provense. se scrie păr o v e, -n -c -e. În bazinul mării tireniene, teroarea sarazină continuă până în secolul XI, când normanzi vor cuceri Sicilia. În provențe, în paranteză unde raidurile piraților începuseră către 840, închid paranteza, baza din Fraxinetum, din golful Sant Tropez, le-a asigurat sarazinilor timp de mai bine de un secol controlul alpilor și alpie montului septentrional. Abia în 973, acțiunea conjugală a armatelor a trei conți din regiune a dus la desființarea bazei din Fraxinetum și la alungarea sarazinilor din zona alpilor. În Provențe, însă raidurile lor de jaf și capturări de călugări și pelerini, vânduți apoi ca sclavi, au continuat până în 1197. Bande izolate de sarazini sunt semnalate în această regiune până în secolul 13. Figură pagina 24 reprezintă o hartă. Direcțiile de migrare ale bulgarilor, ungurilor, pecenegilor și cumanilor, mare invazie a Legendă. Voevădatul lui Gelu Gila se scrie cu YLA, formațiuni politice românești în secolele 9-13. Săgeată hașurată cu linii oblice reprezintă migrația bulgarilor secolul VII. Săgeată plină reprezintă migrația ungurilor secolul 9. Săgeată punctată reprezintă expedițiile triburilor maghiare în Transilvania secolul x xii Săgeata punctată în interior reprezintă migrația pe secolul XI. Săgeata hașurată cu linii oblice spre dreapta și spre stânga reprezintă migrația cu manilor secolul XI. Săgeata goală reprezintă marea invazie a atătarilor secolul 13. Saș reprezintă populații colonizate în Transilvania. Încheiat figură. Urmările invaziilor și migrațiilor Acțiunea invaziilor, aportul barbarilor, influența migrațiilor, într-un cuvânt, urmările lor au fost diferite variind de la un popor migrator la altul, în primul rând, în funcție de gradul lor de civilizație și de receptivitatea lor la procesul civilizatoric și cultural. Cu toată această varietate de situații regionale, câteva aspecte generale pot fi remarcate. Informațiile privind urmările migrațiilor asupra vieții rurale lipsesc. Oricum, cel puțin în unele cazuri, armatele barbare au putut găsi o primire neostilă, în paranteză dacă nu chiar de-a dreptul un sprijin de un fel sau altul, închid paranteza, din partea unor elemente nemulțumite de starea lor, de sclavi sau de țăran mizeri. Asupra vieții urbane, urmările migrațiilor n-au fost în mod esențial categoric nocive. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Este vorba de procesul migrației, iar nu de primul moment de șoc de actul militar al invaziei. Și este vorba, în primul rând, de popoarele barbare germanice, iar nu de incursiunile brutale de jaf ale unor popoare de nomazi, ca hunii sau ungurii. Încheiat notă 1. Decadența orașelor s-a agravat, evident, dar ea a începuse de mult. Monumentele erau în ruină, activitatea comercială era aproape inexistentă. Clasa conducătoare se retrasese pe domeniile ei, autonomia municipală dispăruse de când guvernul imperial pusese orașele sub tutela unui comisar guvernamental, în paranteză Defensor Civitatis, închid paranteza, iar Finanțele în grija unui controlor, în paranteză Curator, închid paranteza. În general, cadrul urban antic era respectat. Majoritatea populației migratoare se instala la țară. Regatele popoarelor germanice își alegeau o reședință urbană, dar alta decât un fost oraș de reședință imperială. Vizigoții, Bordeaux, Toulouse, Narbon, Barcelona sau Toledo, Burgunzi, Geneva și Lyon, se scrie lui Yon, Suievi, Braga, Francii, Turnai, se scrie T -o -u -r n a i) și sub Clovis, Paris, vezi notă 2. Citesc notă 2. Ostrogoții au fost singurii care și-au stabilit curtea regală într-un oraș care fusese oraș de reședință imperială, Ravenna. Încheiat notă 2. Pentru a se proteja împotriva incursiunilor barbare, orașele se fortifică sub bastioane, șansuri și ziduri de apărare. Puterea efectivă trecuse în mâna regelui barbar, dar acesta se considera doar un delegat al Împăratului Roman de la Constantinopol. După ce l-a detronat pe Romulus Augustulus, Odoacru a trimis insignele imperiale la Bizanț, iar în secolul VI, regele burgunzilor îi scrie împăratului Anastasios I. Gilmele, sunt ca un rege pentru supușii mei, dar eu nu sunt decât soldatul vostru. Închid Gilmele. barbarii țineau foarte mult să facă parte integrantă din lumea civilizată romană. Marile migrații au grăbit procesul de dezagregare politică, în urma căruia slăbiciunea puterilor centrale a făcut ca un număr mic de persoane curajoase să se folosească de împrejurări și să-și asume conducerea unui oraș sau unei regiuni. Cei ce exercitau puterea în orașe și cei ce controlau satele, în primul rând episcopii se bucură acum de un mare prestigiu pe plan local prin atribuțiile militare pe care le capătă sau prin capacitatea lor de apărători și de organizatori ai vieții orașului. Pe de altă parte, amenințările continui au provocat un oarecare dinamism în lumea occidentală, revitalizând-o, iar pe plan economic, activitatea unor popoare ca vikingii sau varegii a dezvoltat și intensificat relațiile comerciale. Aportul barbarilor germanici în tehnologie a fost important, nu numai în orfevrerie, unde au introdus tehnici noi de mare finețe, ci și în metalurgie, în special în armurărie, vezi notă 1 Citesc mă 1. Barbarii, ghilimele, au adus și pus la punct tot felul de tehnici remarcabile ca ingeniozitate și eficacitate în materie de aliaj, călire, forjat, sudură, etc. Ei au știut să fabrice pentru tăișul săbiilor sau securilor lor oțeluri speciale care au rămas neegalate până în secolul 19, infinit superioare celor produse în serie de manufacturile Imperiului târziu, săbii ale căror miez este făcut din opt benzi torsa date, răsucite, repliate, apoi sudate între ele al căror tăiș este aplicat prin sudură și totul având o grosime de numai 5 mm. Închid ghilimele în paranteză conform l-mare punct muset, închid paranteza încheiat notă 1. În domeniul artei, introducând în Europa elemente orientale din arta stepelor de influență iraniană, s-au afirmat în artele decorative cu o marcată notă de originalitate. În viața intelectuală, aportul popoarelor germanice din epoca migrațiilor, în paranteză singurele care pot fi aduse în discuție, închid paranteza, s-a remarcat prin cultivarea tradițiilor antice din preocupările și sporadic prin contribuția unor aristocrați sau regi, în paranteză vizigoți, saxoni, vandali, vumic, dumic). punct, supra, închid paranteza. Regatele francilor, longobarzilor, ostrogoților și vizigoților au cunoscut o viață intelectuală, în paranteză, la un nivel general foarte modest, desigur, închid paranteza, prin interesul manifestat față de cultura antică. Contribuții originale popoarele germanice au adus prin creația runelor, deși această scriere a fost din punct de vedere practic de importanță minimă și prin opera lui Vulfila. Abia mai târziu, după anul 800, ecourile epocii invaziilor și migrațiilor se percep în episoadele, în toponimele și personajele istorice sau semilegendare din cântecele eroice. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Hildebrandsleid și Nibelungenlied în Germania, Widsith și Deor la anglosaxoni, Eda și Völ saga. Se scrie v O cu două puncte, LSU-N-G-A-S-A-G-A -A -A, la nordicii, norvegieni și islandezi, în care apar și numele lui Atilia, se scrie atât I-L-A, Teoderic, Odoacru, Alboin, Hermanaric și alții, sau toponime ca Mipru, Carpați, etc., încheiat notă 2. În domeniul dreptului și în cel al instituțiilor juridice, codurile redactate sub dominația barbară, în paranteză breviarul lui Alaric, edictul lui Teoderic și altele închid paranteza, au la bază nu dreptul clasic roman, așa cum acesta va fi codificat de iustinian, ci practica juridică provincială și legile germanice redactate în limba latină, în paranteză legea salică, edictul lui Rotari, codul lui Euric și altele, închid paranteza, păstrează numeroase elemente de drept roman. Aceste cele mai vechi texte juridice arată că dreptul barbar impune ca o contribuție originală normele pe care le-am amintit mai sus, în paranteză procedura exclusiv orală, personalitatea legilor, responsabilitatea solidară a familiei, compensația în bani pentru o crimă sau pentru leziuni corporale, rolul ordarii Paranteza, dar și asupra acestora, ideile romane cu timpul au prevalat și le-au modificat sau le-au înlocuit. Ca structură politică și administrativă, statele barbarilor din primul val migrator, în paranteză Ostrogot, Vizigot, Vandal, Burgund, închid paranteza, păstrează unele funcții din cancelaria sau din mecanismul organizatoric al Imperiului Roman. În paranteză Magister Officiorum, Chestor palati). Prefecții, pretoriului, vicari, guvernatori de provincii, închid paranteza. Statele barbare formate în secolele 5-7, în paranteză al Francilor, al Longobarzilor, închid paranteza, introduc în majoritate funcții de înalți demnitari de origine germanică sau funcții imitate după ierarhia bizantină a exarhatului din Ravenna. În regatul goților o importanță deosebită o capătă conții orașelor, vezi notă 1, în timp ce ducii a căror autoritate are un caracter eminamente militar, devin progresiv autorități civile cu atribuții de guvernatori de provincie. Citesc notă 1. Titlul derivat din ierarhia militară a Imperiului Târziu, la fel ca cel de conte al orașelor, în paranteză Comes Civitatis, închid paranteza, încheiat notă 1. De menționat că regii sau șefii militari supremi ai popoarelor barbare, îndeosebi germanice, n-au îndrăznit niciodată să uzurpe titlul imperial. Dorința lor vie era să facă parte integrantă din lumea civilizată a Imperiului Roman. Dar o barieră în calea fuziunilor cu moștenitorii acestei civilizații o constituia religia, Barbarii creștinați optaseră, în paranteză, cu excepția francilor, închid paranteza, pentru arianism, când în Occident religia dominantă și oficială era creștinismul roman-catolic. Ori, acest fapt a generat o rezistență de natură religioasă a populației romane față de noi stăpâni, în paranteză conform E Mare punct perua, închid paranteza. Cu toate aceste urmări, care pot fi considerate pozitive, înregistrate după invaziile și migrațiile popoarelor barbare, bilanțul lor global a fost negativ, căci aceste invazii și migrații au favorizat dezintegrarea rapidă a civilizației și culturii romane din Occident. În cele din urmă, aceste popoare migratorii au întemeiat în evul mediu timpuriu câteva state, nu numai durabile, ci și importante pentru viitorul civilizației europene. Vizigoții în Spania, anglosaxonii în Britania, Vikingii în zona scandinavă, normanzii în Sicilia, slavii în răsăritul și sud-estul european, iar francii pe un teritoriu vast care, în afară de vechea Galia romană, va coprinde și zone foarte întinse din Germania și Italia. Sigură pagina 27. Reprezintă o hartă. Europa Occidentală în prima jumătate a secolului IX. Legendă. Un dreptunghi hașurat cu linii oblice orientate spre dreapta și spre stânga reprezintă Imperiul Carolingian. Un dreptunghi hașurat cu linii orientate spre dreapta reprezintă statul pontifical. Un dreptunghi plin cu pătrățele reprezintă posesiuni bizantine. Un dreptunghi hașurat cu linii drepte verticale reprezintă alte regiuni creștine. Un cerculeț mic plin reprezintă centre principale de cultură. Un cerculeț mic gol reprezintă centre principale de schimb ale Marelui Comerț. O linie formată din liniuțe și puncte reprezintă frontiera orientală a ghilimele Franciei Occidentale. Închid ghilimele după împărțirea din 843. Încheiat figură. Imperiul Carolingian acest stat al Francilor, care sub Carol cel Mare a atins perioada sa de maximă prosperitate și extensiune teritorială, a însemnat după ruina lăsată de invazii prima acțiune de redresare de organizare statală complexă, politică, economică, administrativă, socială și culturală. A fost primul moment de durată cu consecințe decisive asupra constituirii structurilor Evului Mediu Occidental, A civilizației și culturii medievale, stabilind modelele normative ale tuturor instituțiilor guvernamentale, juridice și sociale. La mijlocul secolului al VIII-lea, singurele regate barbare care se menținuseră pe teritoriul occidental al Imperiului Roman erau cele ale Francilor și Longobarzilor. În Italia, regii longobarți visau să unifice peninsula sub sceptrul lor, dar în 774, Carol cel Mare trece alpii. îl învinge pe regele Desideriu, asediază și ocupă capitala Pavia, proclamându-se ghilimele Rex Francorum et Longobar Dorum. Închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. Pepin, cel scurt, își împărțise regatul celor doi fii, Carol și Carloman. Primului îi vreveni Austrasia, Neustria și Achitania Occidentală, lui Carloman, Burgundia, Provence, Achitania, Orientală, Gotia, Alamania, Turingia și Hesa, se scrie hâie -S -S A. Murind Carloman, în paranteză 771, închid paranteza, Carol rămase singur stăpân și pe provinciile fratelui său. Încheiat notă 1. Carol, în paranteză 742, 814 închid paranteza, care fusese chemat în Italia de papa Adrian I, după ce îl face prizonier pe Desideriu, își impune sub zeranitatea și asupra ducatelor Longobarde din Spoleto și Benevento. În același an, Carol confirmă ghilimele donația închid ghilimele făcută de tatăl său, prin care regele Franc atribuia papei o mare parte din teritoriul Italiei. Prime expediții în Italia i-au urmat alte trei, în paranteză în 776, 780 și 786. Închid paranteza. În 778, profitând de rivalitățile emirilor din Spania, Carol intervine și ocupă Pamplona, asediază Zaragoza, dar fără rezultat. Vezi notă 1. Citesc notă 1. În retragere, în trecătorile Pirineilor, Ariergarda este atacată și masacrată de basci. Episodul acestei înfrângeri formează subiectul celebrei epopei cântecul lui Roland. Încheiat notă 1 Pentru a-și apăra regatul contra arabilor, Carol creează Gilimele Marca Hispania, închid ghilimele. Mai târziu va acuceri insulele Baleare, în paranteză 799, închit paranteza, și Barcelona, în paranteză 801, închit paranteza. În răsărit, războaiele s-au prelungit timp de 30 de ani, în paranteză 768-799, închid paranteza. Repetate și de lungă durată au fost expedițiile contra saxonilor, începute în 772 și încheiate în 785, după ce Carol reprimase sângeros o răscoală, în paranteză sugrumând 4500 de saxoni, închid paranteza și la sfârșit, obligându-i să se creștineze. Au urmat alte expediții victorioase, contra bavarezilor, în paranteză 782, închid paranteza, contra avarilor, în 791, în paranteză, dar în vin și definitiv, în 804, închid paranteza, contra piraților sarazini din Corsica și Sardinia, iar în nord, contra normanzilor și danezilor. În anul 800, Carol a fost încoronat ca împărat în Bazilica Sfântul Petru din Roma, o concluzie logică a acțiunilor sale de protector al bisericii și al papalității. Pentru a obține recunoașterea oficială a Sacrului Imperiu Roman din Occident, 2, Carol a început negocieri cu Bizanțul, iar pentru a o intimida pe împărăteasa Irena și pe succesorul ei, Nichefor, întâi se scrie în i k e S-a aliat cu Harun al-Rashid, califul din Bagdad, relații care au stat la originea protectoratului franc asupra Palestinei. În paranteză, califul i-a trimis și cheile Sfântului Mormânt, închid paranteza unde Carol a fondat mănăstiri și un spital pentru pelerini. Citesc notă 2. Care va dura oficial timp de 1000 de ani, va fi abolit de Napoleon în 1801. Încheiat notă 2. În ultimii ani, Carol încredințează fiilor săi conducerea campaniilor contra boiemilor și suabilor. În paranteză 805-806, închid paranteza, în septembrie 813 îl încoronează ca împărat pe singurul său fiu legitim, supraviețuitor Ludovic. De o constituție fizică robustă, vezi nota 3, dotat cu o inteligență vie, cu o fire religioasă și cu un mare respect pentru cultură, în paranteză intensa activitate intelectuală de la curtea sa, a rămas în istoria culturii cu denumirea omagială de ghilimele renaștere carolingiană. Închid ghilimele, închid paranteza, Carol a fost mai întâi un excelent administrator fără să creeze în acest domeniu instituții noi, dar completându-le pe cele anterioare și asigurându-le buna funcționare. 3. La deschiderea sarcofagului său în 1861, măsurătoarea scheletului a confirmat înălțimea de 1,92 cm. În paranteză, conform hâmare von Fichtenau, se scrie f -i -c H. T. E. N. AU, închid paranteza. Biograful său. Aginc se scrie Egyn Hard, care în general își idealizează personajul prezentându-l ca un model al tuturor virtuților, furnizează nenumărate amănunte: se căsătorise de cinci ori, avusese patru concubine și o mulțime de copii legitimi și bastarți. În paranteză se cunosc numele a 20 în era foarte blocvace, lacom la mâncare, în paranteză nu însă și la băutură în paranteza, și disprețuia veșmintele luxoase. Era un pasionat și foarte priceput călăreț, și înnotător. Vorbea curent tinește, avea un mare respect pentru oamenii învățați, dar nu știa bine scrie și citi. Ultimul amănunt este cel puțin discutabil, fiind vorba de o personalitate care a inițiat și promovat activități culturale de o importanță capitală. Încheiat notă 3. Lui îi se datorește de asemenea și un mare progres al învățământului literelor și artelor. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Aceste aspecte culturale vor fi tratate în volumul următor. Încheiat notă 1. În denumirea de sacru Imperiul Roman din Occident, denumire voită de Carol cel Mare, termenul ghilimele sacru închid ghilimele, apare pentru a sublinia că împăratului Coroana îi fusese dată de reprezentantul lui Hristos pe pământ de urmașul Sfântul Petru de Papă, iar prin cuvântul ghilimele roman închid ghilimele, se promitea că această tradiție a Romei mereu vie urma să capete o nouă strălucire. Vezi nota 2. Citesc nota 2. De fapt, denumirea oficială a Imperiului Carolingian era cea de Imperium Romanum, devenită odată cu Otto I, Sacrum Imperium Romanum. Mai târziu, denumirea adoptată a fost de Sfântul Imperiu Roman de Națiune Germană, denumire care, deși era o flagrantă contradictio in adjecto, a supraviețuit timp de secole. Încheiat notă 2 Proclamarea Imperiului Roman din Occident, în paranteză cu implicitele sale pretenții hegemonice, închid paranteza, a provocat puternicile proteste ale Bizanțului, care abia în 812 va recunoaște noul Imperiu. În realitate, acesta nu era un organism unitar și compact, în paranteză, nici măcar cât fusese Imperiul Roman, închid paranteza, ci un conglomerat de teritorii reunite sub un singur sceptru și lipsit de solide structuri statale. Era un stat franc în care francii erau poporul privilegiat și cel mai legat de dinastie, dar Imperiul Carolingian, ghilimele, reprezintă momentul central al unei evoluții istorice complexe, închid ghilimele, în paranteză cum remarcă râmare punct Manselli, închid paranteza, când un om de stat excepțional este convins că mai multe regate pot rămâne unite, că diferențele fizionomiile caracteristice a acestor popoare pot fi depășite, după exemplul politic și militar al Romei antice și cel al auto autorității religioase a papalității. Exemple care realizează fiecare în felul său această unificare. Idealul universalist al Imperiului Roman și al bisericii era și idealul Imperiului Carolingian. Pentru Imperiu, la fel ca pentru biserică, toți supușii sunt egali, indiferent de ce neam ar fi. Cu ajutorul bisericii, această ghilimele civilizație carolingiană, închid ghilimele, unitară și mai ales aspirând să devină unificatoare, a devenit posibilă. Odată cu Imperiul Carolingian se schizează într-o formă încă embrionară, dar cu caracteristici clare, ceea ce va deveni civilizația și cultura europeană. În practica de guvernare, ultimele elemente romane vor fi abandonate. Începând din ultimele decenii ale secolului VIII, după ce Spania fusese cucerită de arabi, iar Italia fusese în cele din urmă ocupată de Longobarzi, civilizația occidentală nu va mai privi spre Mediterana, ale cărei coaste deveniseră nesigure și amenințătoare.